היפופוטם שלום, ושוב אנחנו בפינת הפולחן והקאט, יכולתם לזהות את זה לפי האות הפתיחה, והיום פינה חגיגית במיוחד לכבוד חג הפורים השמח. ונמצא איתנו אלון. תשמע, אלון, אתה תמיד עושה את הקטע של הזה שמפרש, אני תמיד עושה את הקטע של המארח, אולי פעם נתחלף. כי אתה דפוק ואני מעניין. זה... <laughs> אני לא יודע, בוא, בוא נתחלף פעם. <laughs> אין בעיה, אין בעיה. פעורים. שלום לכבוד uh, חג הפורים השמח מאוד, נמצא פה נמרוד, שהתחפש לווינדוס 95. שלום לך. שלום אלון, התחל. אוקיי, okay, כולם מכירים את השיר חג פורים, חג פורים, חג גדול לילדים, נכון? אך בעצם כל מי ששר את השיר הזה שר אותו סתם, סתם, אף אחד לא עוצר ושואל למה. למה? אז היום ננתח את השיר ונתחיל בשורה הראשונה. מה זה? מה זה, מנהרת הזמן? מה זה? חג פורים, חג פורים, חג גדול לילדים. מה זה חג גדול? חג שהוא גדול. לא, לא. זה ח, חה גדול. צחוק גדול לילדים, חה גדול לילדים. וזה בכלל היהודים. ועכשיו נמשיך לשורה הבאה. מסכות, רעשנים, שיר וריקודים. שירים וריקודים. מה זה אומר בעצם? יש לנו פה את כל רכיבי חג הפורים. רכיבי? רכיבי. רכיבי? רכיבי. כמו שכתוב על כל מוצר מזון, שהוא מכיל מים, סוכר, רבקת לייציטין וכולי, אז גם חג פורים מכיל את הדברים הבאים. מסכות, רעשנים, שירים וריקודים. בסדר יורד כמובן, הכי הרבה יש מסכות, והכי מעט יש כן, ריקודים. כן, כן. פעם, היו שרים מסכות, רעשנים, שירים וריקודים, וצבע מאכל צהוב אי-60. אבל בעתיד המודרני החליטו להוריד את הממתיקים האמת שאת הפזמון הוסיפו 200 שנה אחרי שכתבו את הבית. פשוט אנשים הרגישו שמשהו חסר. הם שרו חג פורים, חג פורים, חג גדול לילדים, היה שיחות רעש, אני משרים את כל הכבודים. ואז נכנסו למין מבוכה כזאת, כאילו, מה זהו, מה, נגמר, מה עושים עכשיו? וזה היה מתח מאוד לא נעים בחדר. מה, מישהו הפליט? זה, הבנו. למה אומרים שלוש פעמים? למה אומרים לי שלוש פעמים זה את שואלת? תענה קודם על השאלה שלי אחר טוב. כך. טוב, זה סיפור מעניין. בשושנה בירה היו אנשים שרים את השיר בכל מקום, במיוחד כשחצו את הכביש. ובכביש כידוע צריך להיזהר, להסתכל כן. שמאלה, ימינה ושוב שמאלה. לא ברור, זה חשוב. שלוש פעמים. כן, זה... אז רק התחילו עם הקטע הזה של כבישים, ועוד לא היו רגילים לשיר ולחצות כביש ביחד. אז הם היו מתבלבלים וחוזרים על השורה, אבנרי שרש רש רש, כשהיו מסתכלים ומאותה סיבה שרים גם בפסח מלאו מלאו מלאו מלאו לי בגדים כן, של הפריט. תודה רבה לך, עוד פינה אינפורמטיבית ומבדחת לכבוד החג נסתיימה. תודה לנמרוד שהתחפש לווינדוס 95 השנה. תודה אלון, לחץ על כיבוי. אנא המתן לכיבוי המחשב. כעת ניתן לכבות את המחשב.